Iraia poliki poliki aurrera doa. Astea, asteburuan eskualdean izan zenarekin hasi genuen. Aresbernes helburuak segurtasunaren izenean Hondarrebia zipaioz bete eta alarde mistuen ibilbidea moldatu zuen egun berean, hau da, Iraia 8an Arratsaldez Alarde Osbatzen Marizen Unean hildako makumeazari naiz. Gauza mordoa idatzi dute komunikabideek gainonen inguruan. Batzuek moduz italian gainera. Nik familiaren eskaera emire egin eta ez dut gertelaren inguruan aipan egingo. Errespetua gauza guztien gainetik, azken urteetan, herri honetan galduri dagoen balorea. Irunzen ondarri biako alardeek badute mendik aurrera azterra ausnartu. Bere zeote du azken urteetan emandako gertakari guztien ondorioz, beren alarde, trabizional zeimistoan, gora ipamen sutxu horri eutxi eta beren egun ondian guztia zilegi dela mantentzeak, Tartean, isekak, golpeak, aserreak, manipulatutako inmunizioak aski da. Guztien obe beharrez, hausnardez atela. Garrezia resabuaren enelarren porrot ekonomikoaren berri ere izan dugu aste honetan. Horein ordea, Frantziar esatu ere kolpatu du. Nonbait, bigarnea reskatea egin zutenean, frantzeeko bankuak izan omen ziren garrezia errei laguntze eman zietenak. Horein ordea, garrezian dirurik ez eta frantzeeko bankuak kinkalarrian. Bait Europa ere. Zer egin... Nola jokatu? Eta batean, aleluia! Mesias iritsi da! Txan magoaren turko bat bailitzan, Eurobonuak azaldu eta beraia eslabatuko mendute Europa. Alemane eta Frantzia horren aurkale errotu haren. Tristea benetan. Krise ere ginduten berberek egindako magiak eslabatuko gaitu azkenik. Hori bai, inoizko erreforma gohorrenak egin ondoren. Europako herritar eta langilegoaren aurkan horri karagarriak ezarri ostean. Eurobonuak zer diren jakinez harren? Zerbait honeta beharrezkoa dira. Hori diote. Hori diogu. Komunikabei den boterea. Nafarroa Euskarria zela uste nuen. Oker nengoen, inozo ani. Ingresia kausobat dela jakin azken egunetan. Zainketa berezi engelan dagoen gaisuen antzero homen dago Nafarreako ekonomia. Ez dago dirurik bitxia benetan. Autezkun eta Espainoen bezperetan UPN PPrekin batu den aste berean jakin dugu hori. PSNek emandigu horren berri. Adara jarraizizkio Jolanda Bartinak, eta hauek mendekua. Eta non geratzen dira, botla geni eskiar Nafarroak ekonomia, Europako puntaren puntan, eta diru barra barra zegoela orain ez asko Miguel Sanz presidenti hoiak egindako adierazpenak? Gutxi batzuen boltsikoak pusten doa henean, gainontzekoen esku bideak urratzen jarraitzeko estrategia martxan jarria dute garrezian, hau da, Nafarroan. Azken kapituloa, oraindik ere, idaztear dago. Eta apatean, miraria. Programa politikori gabe joan omentzen hau Gure proiektu estrategikoen aurka zegoen, politika ulertzen ez zuen bilduko alizioa. Eta ara, Norre eta Martin Garitano eta Juan Carlos Izagierre kutxen fusioa lortzeko akordioa ardi etxizupela batetan. PP, SOE edo PNV lortu ezutena lortu du bilduk, agintea lortu eta gutxira. Ezberdinen arteko akordioa posible da Euskal Herrian. Elkarrizketak eta negozia zioak bideeragen dira akordioa lortzeko eta borrok armatuaren kondena edo desagertzearen beharrik gabe. Ausartzeko modukoa ezta, Kutxabanken eduki dagokien ezberriz, berriz hiru oinarri nagusi. Privatizazioari airaak itxi. Proitu sozen aldeko konpromisua eta langileen lan baldintza beaiak erabakitzeko eskubidea. Titularrak oso politak. Let txikia ordea auskalo. eragien poizioak ez dira mugie ezina. moldda daitezke. Let txikiak esango digu egia ordea. Lehenengo kolpea ordea, latza Euskal Esparru alboratu eta Komisiones Obrerasekin akordio erdia etxe dute langilegoaren lan baldin zeidea gokionez. Norda birgazurretan, zeintzu birabanku berriaren funtzio eta lehentasunak, privatizazioari benetan atiak itxiz ezkio. Galdera gaiegi, zalantza ugari, erantzun gutxi, garai berriak, molde zaharrak, Denbora kontua. Nazio artean, zaharrak berri, erri terroristetan, terrorismoa, Irak, Afganistan, Pakistan, bomba autoak, non nahi. Demokrazia nahi ez dupen sasekumeak, askapasuna gorropo duten mertzenariak, jende gaizto eta arriskutsua. Ez Libian bezala, askatasuna berreskuratu dute, laizter, demokrazia, eta libiarra herria, zoratzear. Askapasunaren guda bukatzea erdagoen honetan, Sarkozi eta Kameron lehenik eta Erdogan ondoren, beraien aurdainzariaren bila joana dira libiara. Beraiai eskea lortu dute askatasuna, beraiai eskea lortuko dute bakea. Beraz, libiarrek presta ezapelatxeke beltza. Beltza bai, hori baita beren ordensariaren kolorea, petrolioaren kolorea. Bien bitartean, Gaddafi aitona zoragarria hilik alabizirik, baina lehentasun bilekatu da. Frankoren bilobak ere, bera haitona zoragarria zela esan digugun aste berean. Aitona zoragarria dira Franko, Gaddafi, Sarkozi, Cameron, Erdogan eta Libiako agentari berriak. Horren adibide dira beren herrietan eta nautzitbusten zoragarritasunak. Milak eta milak ahilako, zauritu, atxilotu, torturatu, erbesteratu. Doazela infernura. Baltasar Garzonen ostean, inoiz historian izan den demokratarik handienak, Angela Murillo epailiak, argitu bizki dugu begiak. Inozoagu, egia muturren aurrean eta gu itxuturik. Eskerrak berari. Etako zuzendaritzako kidez ziren Arnaldo Tegi eta Rafa Diez. Baita Arkaiz Rodríguez, Sonia jazintu eta Biren Estabaleta. Batera gu neuzia zarineiz. Egun da txostenean, Bein eta berriz, argi erakutsi digu oker ginela. Indar metaketa, etaren estrategia dela. Etaren asmakizuna alegia. Beraz, gartzelazi gorra. Garrez eta zagarrak, gara iberrietan. Hori alda Espainiar esatu beren eskintza, Euskal Herriari? Ezaldu eskintza oberik? Ezaldira oartzen gure herrian azkaturi dagoela eskubide hurraketaz, gezurretaz eta Espainia eta frantzirek loturaz, Gure herriaren zapalkuntza daukazioa, etaren sorreratik aratago dagoen zerbait da. Azken hau, horren ondorio osolea. Urteetan borroka molde zehatzera duena. Igoki ala ez. Baina honek ere bera postu egina duela bide politiko eta demokratikoan alde. Batasunak bezala. Ezkerra bertzalea bezala. Eta kondenatu behituztenak ez dira ezkerra bertzaleko bors pertsona soilik. Euskal independentismoa kondenatu dute. Indar eta indar aldaketaren bidez, bide politiko eta demokratiko soilak erabiliz, Euskal estatu erekin nahi dugun guztiak kondenatu gaituzte. Bumeraren abotadu Espainiar estatuak. Leister bere kontra joango dela, ohartu gabe. Euria, aizea eta hotza. Hala ere, urratxe eman eta bidea egiten jarraitu dute, hogeita zazpimila pertsonek Donostian. Holiki baina seguru, bidean aurrera. Urte asko deramatzago presionaldeko dinamiketan lanean. Gurekin daude, berailekin gaude. Ez ditugu bakarrik utziko, badakite. Eta horren besta di bidea izan zen Donostiako manifestaldi jendetsua. Lehen gurekin nahi itugulako. Gurekin bidea egiten jarraitzeko irabaziko dugu.